ファハム、ニコデマス、ケラリオ、ワタリメ、ナフィクライアウテファ a ャンニーニンジヤコ、マンダジニデニスンパガゼ、ミミネトワナニアスエッガ。ミミ、ニメファハム、ニコデマス、ケラリオ、タングアキワチョケコ、チャムタカティファゴスティノチェ、タンザニア、サウティムウォンザ、ウォカティホ、ミミニムハディリ、イエニムアファンズウォンズウ r i y e ォンズウォン n、ah、a f u n z i wangu. Hamesoma Public Relations and Marketing. Nilipenda kumuita dogo niko. Nico Demers. Nikijana anayongozwa na fikra ya utafanya nini nchi yako, badala nchi yako itakufanya nini. Hana zile za nikipewa mtaji lazima nitoboe. Kama vijana wengi wa siku hizi, vijana waliobize kufixi blames, badala kufixi problems. Hizo mambo za mze baba kabana ajira tunakufanja, niko hana kabisa. Unajua njaa inapo mtafuna kijana aliebarikiwa ili mzuri na afi maridadi, akalaniwa kiliza kutumia ili miyake kutibunja inauma sana. Kinache uma sana ni ili miyake kuwa ujinga ulioboreshwa. Kwa kweli tunahitaji viongozi wenye maono na uzalendu wa kututoa hapa tulipo maana imiandikua. Pasipo maono watu wangu wangamia. Tuwapi nafasi vijana wenyewezo kutenda. Najua Afrika kumpafusa kijana siyakuwa na jina ningumu sana kama graduate kuajiriwa soon after graduation. Mana ataombwa uzoefu wa miaka mitatu. Hivi ni chuwa gani kinafundishe uzoefu? Kerario alipomaliza masomo yaki ya chuwa wenye akiri walimuona. wakampakazi pasipo kumuuliza uzoefu wa miakamitatu. Kerario, akajiri wa migodini. Akatumia nafasi yake kwa manufaa ya jami yake badala kulabata kama watoto wa mama mdogo. Watu atarime, wakafaidi utajiri wa madini katika arithi yao kwa ushawishi na ufanisi wa Nicodemus katika utindaji. Kwanza kabisa, Nicodemus Alisha wishi upimaji wa ari vya watu watarime kusababu ni ari ya disema ili tuendelea tunaitaji pambo ya nambo na mingine ari vya North Mara Community Trust Fund yanimfukuwa zamano wa, wa jamii ya North Mara kuushawishi wa nikudemas ikafadhili upimaji wa ari vya talime diumla viwanjeru fikumi nambili vikapimwa na watu wakamiliki ari vikihalali wakapata na jehuri ya kukopejeka. Unajua majimbo mengi ya na wapigakura wasiukupesheka, eh? Unaanzaje kukupesheka kwa umiliki wambuzi na kukutu. Hizo ndo mali za wapigakura wengi majimboni. Wana arithi isiujulikana. Labda ni kwa mbietu, arithi isiokuwa na hati ni sawa na kichaka. Nico Demas alishaushipia uanzeshwaji wa vikundi vya mendeleo kwa sababu. Harakati za mendeleo zina muanzo. Hazine muisho alisema haya tingkwabi mwanakilala. Unkurugenziwa radio Tanzania, enzi za mwalimu na mwandishi kuta bucha, unyaye wanyere. Unkwabi alipenda kuwaanza wazee kuapa na fasi za wongozvijana maana wowo wanambiyo, wazee wanajuanzia. Nikodemus amesema mia undwajio kikundi cha jikombo ya grupe cha vijana wa boda boda. Hamianzisha pia nyabibago grupu katika kijiji cha matongo na jikombo ya grupu kilichopo nyamwaga village. Vikunde hivyo vinapiga shuguli za kilimo kwa sababu kilimo ni utu wa mgongo. Halihakikisha vikunde vyote hivyo vinapewa pembejeo za kilimo na mitajia kuanzisha kilimo cha mpunga. Watu wa vijiji vya nyakunguru na matongo wanajua. Lakini huyo huyo ni kudemasu. Hamihakikisha vikundi vya kinamama wajane na wenye mambukize virusi vya ukimwi kupata misada. Wakati mwingine alitumia kipato chaki kidogo kuseidia wagonjua. Hisi ini habari muhimu kwa vijanu wakiza zikipia. Hao ni wazuri sana ba. Wanaminika kwa amri ya lete kama tulivyo. Vikundi vingine alivuanzisha huibwana. Ni ngotonate kilichopatikana mjini country village. Hiki niki kundi cha vyana wana jishugulisha na masuala yasana, vikundi vingine ni mbuo wa hani na nyada, kiki kundi cha mbuo wa hani, kina jishugulisha na utarisha juu asali, na wakati kiki kundi cha nyada, kina jishugulisha na masuala yoyesire mali. Wana tengeneza sabuni na ushona juu batiki, kazi za mikono bruo zinapasana, tunatajiviongozi wengine maono kuzibuust, mbali na wanzishwa juu vikundi. Lakini pia Nikudemas ndo alishawishi mgoju wa Nothimara kujenga shule ya matare nyangoto. Lakini pia amikuwa sauti ya wachimbaji wa adogo wa adogo kama sehemu ya majukumi yake kawaida kwa wananchi. Ali hakikisha wachimbaji hao wanapata vifaa vya kuchimbia madini kama nyenzo mbada laza kwasaidia kuraisishe kazi. Nikudemas anafanya makubwa japo hana ofisi kubwa. Hakipata ofisi kubwa jee. sita kuwa bala kabisa hakika ya jayo ya nafurahisha mwakarifu mbili na saba alijunga na siyasa ili kupanua uigu wa kutimiza ndoto yaki ya kufanya nchi maana bila kuingia kunyisiyasa hata ue na akiliki ya sigani ni vigumu kupata fusa ya wongozi CCM ili mtambua mwakarifu mbili na kumi kama mwana chama razmi tangu siku hiyo hamefanikiwa kuhamasisha juhudi mbalimbali mbali za chama kushiriki katika maswala ya uzalisha jimali. Puyubwana, alishirikiana na wenzaki ya kukisaidi ya chama kupata ushindi katika uchaguzi wa serekali za mita. Ni ibada ya UVCCM tarime kumteua kutuasemi na uchaguzi na njiyabora za ushindi kwa wilayanzima. Nya mongo, viongozi wanamuona kama moja vijana shujaa wanaweza aleta mabadiliku makubwa katika siyasa za maendeleo. Hakika vijana ni hazina taifatuitumie. Katika suwala la ilimu ndo kafanya mazuri mengi. Kwanza amesaidia wa sojiweza kupata ilimia juu kwa wanafunzi zaidi ya miamoja na msini, watu kao vijiji viuzungu kao mgodi. Lakini pia kerario ni kiongozi bainicha. Mwaka alifumbili na kuminamoja alikuwa waziru wa habari na mawasiliano pali sauti. Hamiwai pia ongoza jumuia ya wanafunzi wanasomesho na mgodi. Jumuia hiyo inaito tahesa. Yanitareme Higher Education Student Association kerario anafanya mengi kwa sababu ni mtu wakutafuta marifa bila kuchoka. Kwanza alipo maliza chokiku hakuchoma vitabu kama waafanya vivi yanaojinga wa yeye aliyendelea kuvisoma. Hivi na bokambiya ameisha huduria kuzimbalimbali ikiwe muayota tu za megugoro katika chuo cha. Korati Afrika kilitchaponchini Kenya kwa Uhuru Kenya ata. Lakini pia amesoma kuzwa stakeholders engagement. Karika chuo cha Willy si pale Johannesburg South Africa kwa Nelson Mandela na Julius Malema. Wanatarime mpenyo ofisi au bunge keralio. Akatenda makubwa zaidi ya hiyo ariaotenda billa ofisi. Hebo yulize. Kama akatenda hiyo yote billa ofisi ya uma. Akipe wa ye. Kumbu keni, supu ya mbwa hunyewa ikiwa moto, walisema uwaha wakigoma. Kerario ni sauti ya mungu, isikilizeni mungu watende, uzoefu walionawo kazini hauna hata chembea kutiliwa shaka. Sisi sote hapa, ni mashahidi hamefanya kazi kama Community Engagement Coordinator, katika kampuni za Akesha PLC Northamara Gold Mine na Africa Gold Mine. Lakini pia hakafanya kazi trustee North Mara Community Trust Fund na kote huko alifanya vizuri. Hana hata barua moja ya onyo wanatarime nisikilize ni kwa makini. Halafu ni mikumbuka kitu. Niko ni mpenzi wa mpira. Ni mshabiki mkubwa wa timu ya simba. Nya mongo hamishiriki kuanzisha kombe la mahusiano linolojumusha vijiju kuminamoja viuzungukao mgodi. Alisawishi mgonjwa naothi mara kwa mfadili wa kudum. Hata timi ya Mungo Sports Club inakula shavuza na kupitia Nikodemus. Sasa yeye ni wambie jizaidi. Msho kabisa yale maonyesho yangu mgonjwa naothi mara akiramuaka ya yalianzishwa na Nikodemus sibuana. Ni malizie kwa kusema kuamba. Nikodemus alizaliwa makrufanyi ya chiza the Manhattano katika familia yamwali. Ni mtoto wa tatu kuzaliwa katika familia ya watoto sita. Kwa sasa, anahishin ya mungu. Anashugulika na biyashara ndogondogo na kilimo. Na wapenda sana wakuria kwa sababu wanajidai sana wakiwakwao. Lakini ukiwaleta mjini ni wapole wanauza manji. Nilikuwa na chomekea tu nugu zangu wakuria. Asanti ni sana kukunisakiliza. Mchagweni kerario kwa maendeleo ya tarime. マンダジニデ n a i パガゼ、メミネチワナニア e エリガー。